Araniz laguntza ezta sartzen, uh, bai mendi eskualdean, bai izan dain uh, subenzioniak, bai eta ere pakeko laguntzak eben, denek behantzaba dute, beti borroka izan behar da eben, xoxain txarra -azteko. gero jaz izan da ere, idortia, jo, frangotan eben, euritiak ere, denbora ida kanbiatzen, eta uai sartuko gira 2000 hama zazpian berriz ere, eben, pak hori edo 2008-etik goititiko pakaren eta negoziatzen ere ordean, xantikra bon, lanak ez dira sekula gelditzen. Geraz mm -hmm. uh, hori ez da bat izan dira, mendazagun DDTM-arekin, hemen Pauiko Hodeskaritzarekin, gauzak eh, ez hain pasatzen? Be, beti sobera ba, lan bat dute, so, nanguetako ebe, sobera denbora emiten dute dosierren tretatzen, eta so, so, la, soz laguntzak ez dira heldu, uaztean ahate xaila ipatu duzu, zerbait egin behar da, editasun hori komplikatia da, seur haniko handoko urtetan beharko da editasun horrekin bizi, be, inhala behar in beharko da editasun horren atxitzeko heinbatean, ben han laguntzek din behaute la, laborariek behaute bizi, hazle behaute bizi, eta so, osak egun ez dira heldu edo behantaba dute. 2008an lehenik hunkiteak izan dien uh, hasle horiek ono ez dute soz guztia hunkia eta neguduntan hunkia dienak heko beharko ute idu ono gehio eta hori denak ez dira normal. Beste gauzabat ere gauzak ahir dira aldatzen, hemen eskualegian egitura politiko berriak sortzen dira. Beste eskualdetan ere, PSI horiek eta toki e, tokiguzietan, eta e, eskualegian berian laborantza ere gaia nahi da aipatu eta kudeatu ekonomia zailan. E, Jara nahi du laborariak ere, izan beharko zizte, egitura berri horiekin. Bizten dena, be... Gu doikaAB senditi edien edo bainddakien zeri buruza egen badu hoi bat urte serik de, deia e ben, ez mailan baela se pei bazkatzen duna e nahi du. talde bat he lehenik askula talania nahi dena hekolegi mailan eta egun FCI e baino da komuniiteko komun, baino eta gua hori, horikkin nahiko iralanian. Lana ordion uh, laborari egitura berdinak badira bad ez dezua bad berbe bara eh xiamodaikultura euh, eta hemen eskolegian duena darr, Ordeon, uh, la egitura horiek elgarrekin hartzea posible Zer naiz hasa Heskualoriko laborarie behaute, ebe, beste izan dain behar nezala, beste beste mendu guzietako laboraria bezala lanien haizan, erran nahi du Labene Antsagan Bara ofizial batean, eta Labene Bara baino da departamento guzietan, eta guk badugu adar bat Dona Pleon, adar hori, ebain, Jean-Michel Antzola beharrak e, seenditea ziendeia zeriburuza eginean, Dona Pleoko buleoak haunditea ditu, berritiak, ekipak Emen datiak, hoita langile bat dira hemen, eta ofiziatla sunhortan behar dugu laborentsak gamba da ofizial batian lania nahizan, mena sugeranduzuna ez gira guau FDS-ean eta denek elgarriki meharko dugu egun batez lania nahizan.